Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin Və sələtu və səlamu ələyəşrəfləndiyyə Və seyyidil mürsəlin əmvəbəd Rabb-i şirahli sadri və yəsirlə əmri və hlülüqdətən millisəni yəfəhu qəvli Qəvli evet, Qərdəşlar Şəh gətirir ki günahların insana vurduğu zərərdən günahların acı akibətindən biri də Hə, hə qul öz nəfsinə ən çox ehtiyacı olduğu zaman Qul ən çox öz nəfsinə güvəndiyi zaman onun elə bir ki, nəfsi, yəni günahları ona xəyanət edir. Yəni günahlar insana özünə qarşı saxta güvən yaradır və bu saxtalıq Çətinliklər zamanı üzə çıxır. Cənnə küllu ahadin yahtac və hər bir şəxs ona dünyada və axirətdə zərər və fayda verən şeyləri bilməlidir. V a'lamu nnas a'rafum zalik al-tafsil və insanlar da bu işi bilmələrində fərzənlər. Əqvahu və kəssu men qəbi alə nəfsi və iradətih və bu içərisində də ən güclüləri, ən ağılları öz iradələrinə, nəfslərinə qəliğələn insanlardır. Fəstə'məl həsə fəyə menfə və kəsrə və öz nəfsini fayda verən şeylərdə işlətmək və ona zərər verən şeylərdən qoruyan kimsələrdir. Və fi zəlikə təfavutətül məarifin nəsi və himəmi və mənazirihim. Və bu iş izlərində insanlar, insanların mənzilələri Allah yanında, onların iradələri fərqlənir. Fə ərafuhum mən kən ərifən bəsbəbi səadədi və şiqa və bunların içərisində ən bilimlisi, elimlisi insanı bədbəxt və xoşbəxt edən səbəbləri bilən kimsələrdir. Və ərşəduhum mən ətərə həzi alə həzihi və ən doğru yolda olanları da insanı xoşbəxtiyyə aparan səbəbləri bədbəxtiyyə aparan səbəblərdən üstün tutandı və ən bədbəxti də bu işi tərs görənlərdir və l-məasi təxunul abda əhvəcə məyəkun günahlar insana öz nəfsinə ehtiyacı olduğu zaman xəyamət edir və izə və qafil məkruh əgər insan sevmədi bir halla həyatda qarşılaşanda və ixtəcət təxəllusu minhü xanəhu, qalbuhu və nəfsuhu və cavaruhu və insan həyatda gözləmədiyi bir sıxıntıdan, çətinliklə qarşı, qarşılaşanda və ondan qurtarmaq istəyəndə bu vaxt onun qəlbi, nəfsi və əzaları ona xəyanət edir. Və kəhənə bir mənziləti racilin, məhus seyfun və şəx gətirir ki, bunun misalı nəyə bənziyir? Bir kişidir, yanında qılınc var. Amma O, öz qılıncına güvənir ki, o qılıncı kəsəndir və vaxt gəlir, ehtiyac olur ki, o qılıncı çıxarsın, düşünmənə qarşı istifadə eləsin, amma əlin atanda o qılınç çıxmır. Niyə görə? Çünki artıq o qılınç pas atır. Yəni, o qılıncı vaxtında insan çıxardıb yağlamasa ya itiləməsə, zaman gələndə o qılınç ona fayda vermirək. فعرض له عدو عدو يريد قتله نذيك شيء كثيري düşmənlə öz üzəgə gələndə düşmənin və feləmin sində alın qoyur deyir qoncuna çıxardıram qonu çıxmır feləm ya çıxmıru və <coughs> kədəlikəl qalbi həcinc qəlbin də misalı belədir və kədəlikəl qalbu yəsta biz və yəsiri mukhannasan bil marad və qəlb də deyir getdikcə elə bir ki paslanır və həmin o pasla deyə qəlbə xəstəliyət tutur. Deyilə ihtiyac ila muharabati bil və insan o vaxt ki ehtiyac olur ki o qəlbi ilə düşmənə qarşı müharibə aparsın, vuruşsun, ləmmə yəcd Artı o qəlbdən ona heç bir yardım olmur. Vəl abdu innəma yuharibu və yuwasilu və yaqdu və şək yox ki qulla günahlara qarşı, xisənələrə qarşı nə ilə müharibə eləyir? Öz qəlbi والجوارح تتبع القلب واعضاءه tabi للقلب وإذ لم يكن عنده ملكه قوة يستاهو بها فما ظن بها فااغر بملكين düşmənə qarşı qarşı qoya biləcəyi qüvvəsi yoxdusa o məlikin halı necə ola bilər? <coughs> Bəs niyə görə şeytan insana elə ki, vaxtında, zamanda onun kimliyini göstərmək. Aydın deyil. Ona görə göstərmək əgər insan vaxtında bilsə ki, o kimdir, o nəyə qadirdir, onun gücü nəyə çatır, artıq insan nəyər? Tədarikin görər, hazırlaşar. Amma şeytan insana olmadığı kimi görsənməyə kömək edir. Məsələn, insan var ki, ələ fikirləşir ki, tam müsibət anında bu sabit qalar və yaxud qadın fitnəsindən üzə gəlsə bu zinayı getməz və yaxud cürəbəcə imtihanlardan yaxşı çıxar. Amma imtihan gələndə, meydan gələndə görürsən ki, insan özünə inandığı kim deyil. bunu da ən başçıq səbəbi odur ki, günahlardır. Və şeytan da insanı Şək yox ki, insana zərər istəyir İnsanı tənbih eləməmək və istəyir Hələ insanı özünə qarşı güvən yaradır Ki, yox, sən, güclü, sən sən yaxşısan Hətta insan o hazırlığı, tedariki Neyinəsin? İhmal etsin Sonra <coughs> Şək gətirir ki Vəl-məqsudə ənnəl-əbd əzə vəqa Fə şiddətin əv kürbətin əv bəliyyətin Xana qalbü və lisanı və cəvərihu Amma hu anfa şeyin ləhu Demək, burada nəzərdə tutulan odur ki, qul deyir, bir çətin vəziyyətə düşəndə artıq bilir ki, qabacılın o, o çətinliklərdən çıxa bilər, amma ofisindən vaxtı gələndə görür ki, o hazır deyil. Fələ yəncəzibu qalibuhu ilə təvəkkülü aləllahi təalə və inəbəti iləyhi və cəmiyyətə aləyh. Və o momentdə, o anda, o vaxtda qul istəyir ki, Allah subhantaya təvəkkül eləsin və yaxud qəzəbini boğsun. Və yaxud səbirlə səbr etsin, qədərlə razılaşsın, yəni qəlbini o iman üzərində toplasın, artıq görür ki, yıxışdıra bilmir. وَا تَدَرُّ وَا تَذَلُّ وَا الْاِنْقِسَارِ بَيْنِ Allah subhanallah qarşısında özünü saxlaya bilmir. وَا لَا يُطَعِيُهُ لِسَنْهُ لِزِكْرِهِ Və insanın diyər dili Allah subhanallahını zikr eləməyə, yəni insanın özünü itaat eləmir. Fə in zekəruhü bi lisanihi ləm yəcma bəynə qəlbi və lisanihi. Hə tədilinənd o qəlbi ilə dil arasındakı bağlılığı itirdiyi. Bəli, in zəkəra awda zəkəra bi qəlbin ləhən sahən gəfən. Hə tədir o vaxt insan deyir, zikr eləsə də, duə əsə də <coughs> o vaxt insan elə bir şey qafil deyir o zikri oxumuş olur. Məsələn, Və ləv əradə mincevarihə ən tu'inə bitaətihi tədfə anhum mələm yuhib, mə yusəyibhə. Əgər deyir, insan hətta əzalarından belə bu anda ona isəyət eləməyi tələb eləsə, görürsən ki, əzalar ona nəyir? Çömək -e eləmir. Və hədə kullu əsər-i cunub vəl-məasibə Və bu da şək şey yox ki, həmzə günahların acıqibətindəndir. Kəmən ləhu cündun yedfəəunə ənhul əədə. <coughs> Bu da misalı ona bənzəyir ki bir kimsə onun qoşunu var. O qoşun həmin insandan düşmənləri uzaqlaşdırır və ahmalə cundəhu və dayyahum və Və həmin o kimsə öz qoşununa vaxtında qulluq eləmeyəndə, ona qarşı səhlənkər davrananda, ona baxmayanda şək yox ki, həmin qoşun nə edəcək? Zaman gələndə ona kömək eləməyəcək. Summa aradı minhum indal hujumul adu ali. Sonra, deyir, zaman gələndə hətta insan ehtiyac olanda onlara kömək əlini uzatsa belə, öz əzalarından, imandan onu müdafiə eləməyini istəsə belə, artıq, deyir, onlar onu kömək eləmək ki. Və bu insanın da misali nəyə bənzi bənziyir? Deyir, istər insan öz nəfsinə olsun, istər başqa deyir insanlara olsun, insanlara yaxşı tərbiyyə verməyib, sonra, deyir, onlardan çox şey tələb edən insanların... Nəyinə bənzəyir? Misalına bənzəyir. ya bu nə deməkdir? Əgər sən uşağa tərbiyə vermirsənsə, ona namazı öyrətmirsənsə və ya başqa-başqa ibadətlərə öyrətmirsənsə, sən ondan tələb eləsən də nə olacaq? O, bir faydası olmayacaq. O, sən bir fayda verməyəcək. Neçə ki, alimlər gətirir ki, bir şeyi bir kimsədən almaq üçün istəyir sənə qarşısındakı kimsə qonşud ola bilər, şahd ola bilər, zövcə də ola bilər. Onu ondan almaq üçün istədiyin bir şeyi əxlaqdır, və yaxud sənə qarşı itibarçılıqdır və yaxud Quran əzbərləməkdir və yaxud cürə şeylərdir. Birinci onu ona vermək lazımdır. Aydındır? Hə? Məsələn, sən bir kəsə da evdə məsələn zövcüyə əgər gətirirsən ona pul vermirsənsə Sən onu ala bilərsən? Hə? hə? Yeah. Vermədiyin şeyi adamına necə ala bilərsən? Bu həmçinin İslam əxlaqı da bunun içində girir, İslam elimi də bunun içində girir, və bir çox şey bunun içində girir. Ona görə, bir şeyi almaq üçün neynəmək lazımdır? Vermək lazımdır. Və bir şeyi də vermək üçün insana gerəzində olsun. Ayrıqdır? Əgər... O şey sənə üzründə yoxdursa, o necə verə bilərsin? <gülüyor> Ona görə bu məsələlərdə çox vaxt günahkar kimlərdir? İnsanlar özləridir. İstər ailədə olan problemlərdə, istər uşaqların təlbiyyəsinin düzgün getirməsində və istər qonşularla müamilədə. Necə müamilə edirsən, eləcə də müamilə olunursan. Necə ki, şehrlər bu mövzuda bir də misal çəkirlər. Deyir ki, bu insanların misalı Güzgünün qabağında duran insanlığa misalla bəziyir Deyə, əgər sən güzgüdə gülsün Hə? O da sənə güləcək Əgər gülməsən, o da sənə gülməyəcək Heç ola bilər ki, bunun tərsi olsun Hə? Ola bilsin ki, ya, sən ona güləsən O üzün turşusun sənə hə? Ola bilər? E, ola bilməz Ona görə, nə əkirsən, onu da biçirsən Tələflər həmşə deyərdir ki, sən deyir, bir adam, olu, adam ol deyir, bir adam balası kimi ged. Yəni, sözün mənasını deyirəm. Bax, gördüyüsün sənə dalınca deyir, kimlər gələcək. Aydındır. Ən böyük dəvət, yəni, əxlaq özüdür. Yaxşı. Sonra şeyx burada bir dənə məsələyə toxunur. Bura bir balaca uzun məsələdir. Başlığından bir dənə deyim, qalan da qalsın inşallah gələn dərsində. Şeyx deyir ki, وهذا وسم امر اخف من di bu danışdıqlarımız deyir incə məsələlərdir deyir xırda məsələlərdir. Elə bundan da böyük məsələlər var deyir. Bundan da daha qorxusu odur ki deyir adha min zalika wa amar wa huwa an yakhuna al-qalb huwa İnsanın deyir qəlbinin, insanın deyir dilinin ölüm anında deyir insana eynəməsi, xəyanət etməsi. Əgər də insan indidir, bəzi-bəzi imtihanlardan yaxşı çıxmırsaq. İndi, məsələn, insan özünə güvənir ki, mən hər hansı bir mövzuda, pul mövzusunda və ya qadın mövzusunda və yaxud başqa-başqa mövzularda var dövlət mövzusunda mən yaxşı çıxaram amma ki, o gələndə görsən insan dəyişir. Aydın dəyir, amma əvvəlki kimi deyil insan. Və şeyx burada gətirir ki, bunlardan ən çətini də insanın ölüm anında dinin ona xəyanət etmə Ölüm anında olan sıxıntı Yəni heç bir yerdə yoxdur Və bu vaxtda da Ehtimal var ki, o sıxıntının müqabilində İnsanın didi neynəsin Ona xəyanət eləsin Ola bilsin şeytan gəlsin İnsan susuz olsun, insana su göstərsin İndi insan deyir ki Ə, mən heç vaxt şeyləmərəm Amma o sıxıntının müqabilində İnsan ola bilsin ki, orada Şeytan eynəsin, sözünə qula olsun Ona görə də Ə, Abdullah ibn Məsud Həmşə deyərdi ki, ən qorxduğum şeylərdən bir dənə nədir? İnsanın ölümünün pis sonluqla qitarması Hətta deyirdilər ki, gəlib ona deyirdilər ki, Ba, bu qədər ibadət edirsən Yəni Allah subhantaya qulluq edirsən Əmr ibn Məruf, oruc, gecə namazı Sənə yerbə deyil, başqası olsaydı indi, Yəni ki, elə bir cənnətlə mücdələnmiş kimi də O da digər ki, mənə ən goxduğum şey odur ki, necə ki Peyğəmbər sallallahu alayhi buyurur bir hədisdə, adam evladı dey, cənnət əhlinin əməni işləyir, işləyir, işləyir. Sonra dey, ölümünə az qalmış nə olur? Kitabı çevrilir və cəhənnəm əhlinin əməni işləyir və cəhənnəmə gedir. Və insan da var ki, cəhənnəm əhlinin əməni işləyir, işləyir və ölümünə az bir vaxt qalmış, kitabı çevrilir, cənnət əhlinin əməni işləyir. Yəni bundan heç kimə garantiy Ayın qardaşlar, yəni insan gücü çatən qədər yaxşı əməllərdən tutmalıdır və bu vaxtda hazırlıq görməlidir. Ayınə və Allahu subhane ve teala məaliki, o anda Allahu subhane ve teala onu sabit etsin.